Може, і не написала б до тебе ніколи, коли б не зустріла тебе вчора і коли б ти не був зо мною такий приязний та привітний, як тільки в деякі хвилини нашого короткого життя. Це мене примушує писати. Я почуваю, що не маю права довше мовчати. Хай ти відвернешся від мене, проклянеш, хай обілєш справедливим гнівом і обуренням. А чорт, як вона довго розводиться. Але я вважаю за обов'язок сказати тобі все. Слухай. «Я обдурила тебе. Я не зробила аборту і вродила дитину». «Що?» – вголос скрикую я. Хвилинку я сиджу задубіло, потім хочу схопитись, але почуваю, що ноги в мене страшенно важкі, і по них помалу-помалу, як болото в трубах, униз сунеться щось густе, в'язке. «Я не зробила аборту і родила дитину». Я не могла зробити інакше, бо це погрожувало мені смертю. І не могла тобі написати, знаючи, як ти поставишся до цього. Я рішила сховатися від тебе назавсіх, де виїхати куди-небудь далеко і ніколи не зустрічатись з тобою. Присягаюсь тобі життям нашого сина. Нашого сина? О, Господи, нашого сина? Я хвилююсь, хочу кудись бігти, щось рятувати, гвалтувати. І знову кидаюсь до листа. Може, це неправда, може... Потім що-небудь змінилось, і все лишилось так, як і перше. Присягаюсь тобі життям нашого сина. Я хотіла зробити все, що було в моїй силі». Але ми пропустили термін, і потім було вже пізно. Ради Бога, ради нашого сина, прости мені. Я нічого від тебе не вимагаю, ніяких прав не заявляю, нічого не хочу від тебе живи так, як ти жив досі, і коли хочеш, то забудь про нас. Коли ж хочеш коли-небудь побачити свого сина, то за всіх, можеш це зробити. Я перебралась у Київ через те, що не було з чого жити в Криму. Я нікуди звідти не виїжджала». Чоловік довідався про те, що я маю другу дитину, і перестав висилати мені гроші. Я лишилась без копійки. Караїмка задовги забрала в мене всі сукні і білизну. Коли б не сестра, я бубила себе. Вона приїхала до мене, помогла мені природивій, перевезла сюди, бо вона тут на курсах. Мені ніде було подітись, і я мусила перебратися сюди. «Я з дітьми живу тепер у неї, але ми всі голодуємо, і нас незабаром виженуть з квартири, бо нічим платити. Ми всі живемо на гроші, які заробляє сестра лекціями. Мені ні себе, ні кості не жаль, але серце крається за маленького. Ми не можемо навіть ванночки купити для нього і купаємо його в тазі. Він надзвичайно тихий, плохенький і весь подібний до тебе. Волосічко чорне, густе й велике чоло». Плаче дуже рідко і дивиться розумно, а йому ж усього один місяць. Ми живемо в квартирці з двох кімнат та кухні, і не можемо взяти навіть прислугу, але якось проживемо. Ти не турбуйся, я робити мою творю для нашої родини добрі умовини. Прости мені за нього і не вини, я не могла інакше, так склалось. Коли хочеш написати, то адреса така. Я підводжусь і важко плентаюсь до канапи. Там лягаю лицем униз і лежу без сил. Почуття таке, яке буває, коли після раптового наскоку поліції я арешту Знесилений, розчавлений, знищений, лежиш у смердючій, брудній, огидній камері участку. Всьому кінець. Між минулим твоїм життям і теперішнім упала важка залізна стіна, зразу брутально перерізавши всі нерви, що в'язали тебе зі світом минулого. І якими ж бажаними, зворушливо дорогими здаються всі минулі страждання, скорботи, і якими болючими Радощі, покинуті там, на волі, болючими до того, що нема сил думати про них, мить на мене налітає задушливий, дикий вихор люті. Я з усієї сили хапаю себе за волосся, рву його, викручую, б'юся головою об спину канапи, кусаю руки, реву й вию так, що сам холону від жаху. Але від цього жаху, від болю в голові та в покусаних руках лють тільки побільшується. Я почуваю, як мої очі горять і сліпнуть». Мені хочеться бити, руйнувати, трощити. Я хапаю маленький чорний столик із захватом сказу, гатю ним з усієї сили об підлогу. Тріскання ніжок, грохіт по всій квартирі п'янять мене. Недоломками столика я б'ю стільці, столи, пишучу машинку, стіни. Кидаю цурупалком у шафу з книжками, шматую на собі ковнірчик, кроватку. На руках у мене кров, на підлозі теж. У кабінеті з'являються якісь люди з блідими, покривленими жахом обличчями, щось кажуть до мене. Я кричу на них, і вони через щось утікають. В ухах густий гомін, дзвін, серце гупає з болем. Ноги дрижать дрібно-дрібно підгинаються. Знову я падаю на канапу, і важко дихаючи, весь у поту, знесилений, лежу нерухомо. Часом я мляво проводжу оком по хаті. Долі перекинені стільці, білі тріски із столика, розкидані папери, черепки скла від розбитих гравюр, зідрані шпалери на стінах і сліди від ударів столиком. Думок ніяких, безмежне знесилля і тупість та біль від кусання і ударів об край канапи. Лобом, мабуть, лоб розсічений до крови, бо щось мокре весь час стікає по правій щоці. Не знаю, як довго лежу так, аж ось у передпокою я чую голосне шепотіння, голоси. Двері обережно, без стуку відчиняються, і в кімнату виходить шапочка в своїй оксамитній чорній шубці з білим ховніром, в білій шапочці. З білою муфтою, її очі широко розплющені. Ага, покликали, прибігла рятувать. Я навіть радий, як буває радий опитник. Покупльований, покінчений чоловік, коли до його барлогу заходить хто-небудь з того життя, де ясно, легко, і куди йому вже не попасти. Якове Васильовичу тихо гукає шапочка, дивлячись на мене, то на хаос у хаті. Вона навіть не відважується підійти ближче і зупиняється коло розбитих дверей шафи. Що треба, Ганно Пилипівно, байдуже й не рухаючись, відповідаю, що з вами абсолютно нічого». Що скажете? Вона не зводить з мене округлих очей, і я бачу, що їх особливо притягає до себе щось на моїм чолі. Що сталося, Якове, Васильовичу? А вам власне яке діло? зі злістю? Брутально, кажу я й підводжусь. Шапочка вражено мовчить. На ковнірі й муфті весело грають краплини роздалих сніжинок. Я. «П'яний! От і все! Ви ще щось маєте спитати!» Вона мовчить, не вірить, нарешті незвично несміло каже. «Коли вам неприємно, що я тут, то я піду собі, і ти мені!» Від її тону слів мене стискує страшенна, задушлива туга. Я хапаю голову в руки і хочу спертися ліктями на коліна, але пальці влучають на розсічене місце, і гострий біль примушує мене швидко здіняти руки. Тоді шапочка підбігає до мене, кидає муфту на канапу, виймає хустку і заклопотану з сердитими нотками, хоч і з у голосі каже «Сидіть, сидіть, треба промити, у вас тут ранка». Кольонську воду або перекись водороду маєте? Сидіть, сидіть, я сама. Вона швидко виходить у передпокій. І зараз же в квартирі чути жваве тупотіння ніг, жамотню, рух. Через якийсь час з'являється шапочка з рушниками, кольонською водою, ватою. Обережно притримуючи мою голову, вона ніжно промиває ранку, змиває кров з лиця і зав'язує мені голову. Оксамит її шубки часто торкається мого лиця і дорогий... Знайомий, дитячий, свіжий запах сповнює мене болючою ніжністю. Мені хочеться заридати, обхопити її коліна і жалітися, їй прохати помочі. Ну от, тепер добре. Ранка зовсім невеличка. Треба потім англійського плястеру купити. Є такий для порізів. Може, хочете лягти? Я бачу на грудях у себе зірвану краватку, яка бовтається, і шукаю руками на шиї ковнірчика. Дайте спокій. Ковнірчика там нема, і не треба його. Лягайте. Коли хочете, я посиджу з вами. Коли не хочете, я піду. І ти мені, чи лишитись? Я мовчу, і знову обхопивши обв'язану голову руками, спираю лікті на коліна. Раптом я чую, як рука шапочки й ніжно торкається моєї голови й помалу гладить її. Я ввесь усередині здригуюсь, і мені хочеться завити одвіччаю». Я схоплююсь так раптово, що шапочка лякається, йду до столу. Находжу клавденого листа і шпурляю його під ноги шапочки. А сам сідаю в фотель, закинувши голову назад. Шапочка підіймає листа і стоячи читає його. А я, як із-за грат тюрми, слідкую за нею жадними проводжаючими очима. Раптом лист якось догори скидається їй у руках – а від цього мені в грудях теж щось холодно скидається. Шапочка швидко зиркає на мене і потім сідає на канапу. Далі вона вже читає, не відриваючись, а скінчивши, сидить без руху, згорбившись і дивлячись повз у підлогу. Я теж не рухаюсь і дивлюсь на неї.